на мертвому тілі Саленуса Ола, на крові, що забарвила підлогу в червоний колір, на трупах дворян, які густо впали перед троном, на мені та на воїнах, що билися біля інших дверей. Вони не намагалися увійти до покоїв, а оглянули кожен її куток з того місця, де стояли, а потім, коли їхні очі обстежили всю площу, вираз «лютої люті» охопив риси Матая Шанга, і холодна та хитра усмішка торкнулася губ Фейдор. Потім вони зникли, але не раніше, ніж жінка кинула мені в обличчя глузливий сміх. Тоді я не розумів значення люті Матая Шанга чи задоволення Файдора, але я знав, що ні те, ні інше не віщує мені нічого доброго. Миттю я опинився на спинах жовтих людей, і коли червоні люди Геліуму побачили мене над плечами їхніх антагоністів, коридором пролунав гучний крик, який на мить заглушив шум бою. За принца геліуму, кричали вони, за принца геліуму. І, як голодні леви на свою здобич, вони знову накинулися на ослаблених воїнів в півночі. Жовті люди, загнані в кут між двома ворогами, билися з розпачем, який часто викликає абсолютна безнадія. Бились так, як бився я, якби був на їхньому місці, з рішучістю забрати з собою якомога більше своїх ворогів, коли помру, наскільки вистачить сили моєї руки з мечем. Це була славна битва, але кінець здавався неминучим, коли згодом з коридору позаду червоних людей з'явився великий загін підкріплюючих жовтих воїнів. Тепер шальки Терезів перевернулися, і саме люди Геліуму, здавалося, були приречені бути розтертими, ніж двома жорнами. Усі були змушені розвернутися, щоб зустріти цю нову атаку значно переважаючими силами. Так що мені залишилися залишки жовтих людей у тронній залі. Вони теж не давали мені спокою, настільки, що я почав сумніватися, чи справді я коли-небудь з ними покінчу». Повільно вони відтіснили мене назад у кімнату, і коли вони всі пройшли за мною, один із них зачинив і засунув двері, ефективно перекривши шлях людям Кантоса Кана. Це був розумний хід, адже він віддав мене на милість десятка людей у кімнаті, звідки неможливо отримати допомогу, і не залишив червоним людям у коридорі жодного шляху для втечі, якщо їхні нові антагоністи занадто сильно на них натиснуть. Але мені доводилося стикатися з набагато серйознішими перешкодами, ніж ті, що були проти мене того дня, і я знав, що Кантоскан -Кан пробивався крізь сотні набагато небезпечніших пасток, ніж та, в якій він зараз перебував. Тому без будь-якого відчаю я звернув свою увагу на справи, які чекали на мене в даний момент. Постійно мої думки поверталися до деї Торіс, і я прагнув тієї миті, коли, закінчивши бій, я зможу обійняти її і знову почути слова любові, в яких мені було відмовлено стільки років. Під час Божу в палаті у мене не було жодної можливості хоча б кинути на неї погляд, де вона стояла позаду мене, біля трону мертвого правителя. Я дивувався, чому вона більше не підбадьорувала мене звуками бойового гімну Геліуму, але мені не потрібно було нічого більше, ніж знання того, що я борюся за неї, щоб виявити все найкраще, що є в мені. Було б стомлююче переказувати подробиці тієї кривавої боротьби, як ми билися від дверей по всій довжині кімнати до самого підніжжя трону, перш ніж останній з моїх антагоністів впав з моїм клинком, що пронизав його серце. А потім, з радісним криком, я повернувся з простягнутими руками, щоб обійняти мою принцесу, і коли мої вуста накрили її вуста, щоб отримати нагороду, яка б втричі більшою платою за криваві сутички, через які я пройшов заради неї від південного полюса до північного, радісний крик замер на моїх вустах. Мої руки безсило впали вздовж тіла, як той, хто хитається під тягарем смертельної рани, я піднявся сходами перед троном. Деї Торіс не було. Нагорода. З усвідомленням того, що деї Торіс більше немає в тронному залі, прийшло запізніле згадування про темне обличчя, яке я бачив, визираючи за драпіровок, що прикривали трон Саленуса Ола, в той момент, коли я вперше так несподівано натрапив на дивну сцену, що розігрувалася в залі. «Чому вигляд того злого обличчя не застеріг мене бути обачнішим? Чому я дозволив швидкому розвитку нових обставин стерти з пам'яті спогади про ту загрозливу небезпеку? Але, на жаль, марні жалі не зітрут лиха». Знову Дея Торіс потрапила в лапи того архідемона, Туріда, чорного датора першонароджених. «Знову вся моя важка праця пішла прахом». «Тепер я усвідомив причину люті, яка так велично була написана на обличчі Матай Шанга і жорстоке задоволення, яке я бачив на обличчі Файдор. Вони знали або здогадувалися про правду, і Гекадор Святих Тернів, який, очевидно, прийшов до палати в надії перешкодити Саленсу Олу в його запланованій зраді проти верховного жерця, який прагнув Деї Торіс для себе, зрозумів, що Турід викрав приз прямо з-під його носа». Задоволення Файдор було викликане її усвідомленням того, що цей останній жорстокий удар означатиме для мене, а також частковим задоволенням її ревнивої ненависті до принцеси Гелію. Моєю першою думкою було подивитися за драпіруваннями позаду трону, бо саме там я бачив Туріда. Одним ривком я зірвав безцінну тканину скріплень і переді мною відкрився вузький дверний отвір позаду трону. У мене не було сумнівів, що тут знаходиться початок шляху втечі, яким пішов Турід, і якби вони були, то їх розвіяла б крихітна інкрустована коштовностями прикраса, яка лежала за кілька кроків у коридорі. Підхопивши цю дрібничку, я побачив, що на ній зображено герб принцеси Геліу, а потім, притиснувши її до губ, я шалено помчав з вивистою дорогою, яка вела полого вниз до нижніх галерей палацу». Я пройшов зовсім небагато, коли натрапив на кімнату, в якій колись головував Солан. Його мертве тіло все ще лежало там, де я його залишив, і не було жодних ознак того, що хтось інший проходив через кімнату після мого перебування там. Але я знав, що двоє пройшли – Турід, Чорний Датор і Деяторіс. На мить я зупинився, не знаючи, який з кількох виходів з кімнати виведе мене на правильний шлях. Я намагався згадати вказівки, які, як чув, Туріт повторював Солану, і нарешті повільно, ніби крізь важкий туман, до мене прийшла згадка про слова першонародженого. «Іди коридором, минаючи три розбіжні коридори праворуч, потім у четвертий коридор праворуч до місця, де сходяться три коридори. Тут знову йди праворуч, щільно притискаючись до лівої стіни, щоб уникнути ями». «В кінці цього коридору я вийду до спіральної доріжки, якою я повинен йти вниз, а не вгору. Після цього шлях пролягає лише одним нерозгалуженим коридором». І я пригадав вихід, на який він вказав, коли говорив. «Мені не знадобилося багато часу, щоб вирушити в цей невідомий шлях, і я нещо обережно, хоча знав, що попереду можуть бути серйозні небезпеки. Частина шляху була чорна як гріх, але здебільшого він був досить добре освітлений». Ділянка, де я повинен був притискатися до лівої стіни, щоб уникнути ям, була найтемніша з усіх, і я ледь не перевалився через край прірви, перш ніж зрозумів, що наближаюся до небезпечного місця. Вузький виступ, шириною ледь в один фут, був усім, що залишилося, щоб провести посвячених повз цю жахливу порожнину, в яку, не знаючи, неодмінно мали б впасти з першого кроку. Але нарешті я благополучно подолав її, і тоді слабке світло освітило залишок шляху, аж поки в кінці останнього коридору я раптово не вийшов на сліпуче денне світло на поле снігу та льоду. Вдягнений для теплої атмосфери парникового міста Кадабра раптова зміна на арктичний холод була чим завгодно, але неприємною. Але найгірше було те, що я знав, що не зможу витримати лютий холод, майже голий, як я був, і що я загину, перш ніж зможу наздогнати Туріда та дею Торіс. Бути заблокованим таким чином природою, яка витримала всі хитрощі та підступи хитрого чоловіка, здавалося жорстокою долею, і коли я похитнувся назад у тепло кінця тунелю, я був так близько до безнадії, як ніколи. Я аж ніяк не відмовився від свого наміру продовжувати переслідування, бо якщо буде потрібно, я піду вперед, навіть якщо загину, перш ніж досягну своєї мети. Але якщо є більш безпечний шлях, варто затриматися, щоб спробувати його знайти, щоб я міг знову опинитися поруч з деєю Торіс у належному стані, щоб битися за неї». Ледь я повернувся до тунелю, як спіткнувся об частину хутряного одягу, який, здавалося, був прикріплений до підлоги коридору біля стіни. У темряві я не міг побачити, що його тримає, але обмацюючи руками, я виявив, що він був закленений під низом зачинених дверей. Відсунувши портал, я опинився на порозі маленької кімнати, стіни якої були обвішані гачками, з яких звисали комплекти повного верхнього одягу жовтих людей. Розташована біля входу в тунель, що веде з палацю, було цілком очевидно, що це була гардеробна, якою користувалися дворяни, які покидали та входили до парникового міста. І що Туріт, знаючи про це, зупинився тут, щоб одягнути себе та дею Торіс, перш ніж вирушити в лютий холод арктичного світу за межами. У поспіху він кинув кілька предметів одягу на підлогу, і викривальне хутро, яке частково впало в коридор, виявилося засобом, який привів мене до того самого місця, про яке він найменше хотів, щоб я знав. Знадобилося лише кілька секунд, щоб одягнути одяг зі шкіли Орлука з важкими обшитими хутром-чоботами, які є настільки важливою частиною одягу того, хто успішно бореться з замерзлими стежками та крижаними вітрами суворої півночі. Знову я вийшов за межі тунелю і побачив свіжі сліди Туріда та Деї Торіс у свіжому снігу. Тепер, нарешті, моє завдання було легким, тому що хоча дорога була надзвичайно важкою, мене більше не турбували сумніви щодо напрямку, яким слід йти, або непокоїла темрява чи приховані небезпеки. Шлях пролягав через засніжений каньйон до вершини низьких пагорбів. За ними він знову занурювався в інший каньйон, лише для того, щоб піднятися на чверть милі далі до перевалу, який огинав схил скалястого пагорба. Я міг бачити по слідах тих, хто йшов попереду, що коли Деяторіс шла, вона постійно стримувалася, і що Чорношкірий був змушений тягнути її. На інших ділянках були видимі лише його сліди, глибокі та близько один до одного у важкому снігу, і я знав по цих знаках, що тоді він був змушений нести її, і я добре міг уявити, що вона люто боролася з ним на кожному кроці. Коли я обійшов виступаючий мис плеча пагорба, я побачив те, що прискорило мій пульс і змусило моє серце битися сильніше, тому що в крихітному басейні між гребенем цього пагорба і наступного стояли четверо людей перед входом у велику печеру, і поруч з ними, на блискучому снігу, стояв літун, який, очевидно, щойно витягли зі сховку. Четверо були Деяторіс, Фейдор, Турід і Матай Шанг. Друє чоловіків були зайняті гарячою суперечкою. Батько Тернів погрожував, в той час як Чорношкірий насміхався з нього, виконуючи роботу, якою він був зайнятий. Я обережно підкрадався до них, щоб підійти якомога ближче, перш ніж мене помітять, і побачив, що чоловіки, здається, нарешті досягли якогось компромісу, бо за допомогою Фейдор вони обидва почали тягнути дею Торіс, яка чинила опір, на палубу літака. Там вони її міцно прив'язали, а потім знову спустилися на землю, щоб завершити підготовку до відправлення. Фейдор зайшла в маленьку каюту на палубі корабля. Я підійшов до них на відстань чверті милі, коли Матай Шанг помітив мене. Я побачив, як він схопив туріда за плече, розвернув його в мій бік і показав туди, де я був тепер добре видно, бо в ту мить, коли я зрозумів, що мене помітили, я відкинув усі спроби підкрастися і кинувся в шалену гонитву до літака. Вони подвоїли свої зусилля біля пропелера, над яким працювали, і який, очевидно, замінювали після того, як його зняли для ремонту. Вони закінчили цю справу до того, як я подолав половину відстані, що лежала між мною і ними, а потім обидва кинулися до. Туріт першим дістався до нього і зі спритністю мавпи швидко видерся на палубу човна, де натисканням кнопки, що керує баками плавучості, корабель повільно почав підніматися вгору, хоча й не з тією швидкістю, яка характерна для добре обладнаного літака. Я був ще за сотню ярдів, коли побачив, як вони вислизують з моїх рук. Позаду, біля міста Кадабра, стояв великий флот могутніх літаків, кораблі Геліуму та Птарту, які я врятував від знищення раніше того дня. Але перш ніж я міг дістатися до них, Турід мих легко втекти. Коли я біг, то побачив Матая Шанга, який видирався по хиткій розгойдуваній драбині до палуби, а над ним схилилося зловісне обличчя першого зродженого». Мотузка, що волочилася за кормою судна, вселила в мене нову надію, бо якщо я зможу дотягнутися до неї, перш ніж вона злетить надто високо над моєю головою, то ще є шанс дістатися до палуби за допомогою цієї тонкої підтримки. Те, що з літаком було щось кардинально не так, було очевидно з його недостатньої плавучості, а також з того факту, що хоч Турід двічі повертав стартовий важель, човен все ще нерухомо висів у повітрі за винятком незначного дрейфу з легким вітерцем з півночі. Тепер Матай Шанг був близько до фальшборту. Довна, схожа на кіготь рука, тягнулася вгору, щоб схопитися за металеву рейку. Турід ще більше схилився до свого спільника. Раптом піднятий кинжал блиснув у піднятій руці чорного. Він опустився вниз до білого обличчя батька Тернів. З гучним криком страху святий Гекадор шалено вхопився за цю загрозливу руку. «Я був майже біля мотузки, що волочилася. Апарат все ще повільно піднімався, водночас віддаляючись від мене». Потім я спідкрувся на крижаній дорозі, вдарившись головою об камінь, коли впав, розкинувшись, але на відстані руки від мотузки, кінець якої саме відривався від землі. Від удару по голові я знепритомнів. Це не могло тривати більше кількох секунд, як я лежав без свідомості там, на північному льоду, поки все, що було мені найдорожче, віддалялося від мене в лапах цього чорного диявола». «Бо коли я розплющив очі, Турід і Матай Шанг все ще билися на вершині драбини, і літак віддрайфував лише на сотню ярдів далі на південь, але кінець мотузки, що волочилася, тепер був на добрих 30 футів над землею». Доведений до божевілля жорстоким нещастям, яке підвело мене, коли успіх був майже в моїх руках, я шалено кинувся через простір, що залишився, і прямо під кінцем мотузки, що звисала, я піддав свої земні м'язи найвищому випробовуванню. З могутнім котячим стрибком я підскочив вгору до цієї тонкої мотузки, єдиного шляху, що залишився, який міг би доставити мене до моєї зникаючої коханої». На фут вище її нижнього кінця мої пальці зімкнулися. Як би міцно я не тримався, я відчув, як мотузка вислизає, вислизає з моїх рук. Я спробував підняти свою вільну руку, щоб зробити другий захват над першим, але зміна положення, що сталася в результаті, змусила мене швидше ковзати до кінця мотузки. Повільно я відчував, як ця спокуслива річ вислизає від мене. Замить усе, що я здобув, буде втрачено. Тоді мої пальці досягли вузла в самому кінці мотузки і більше не ковзали. З молитвою вдячності на вустах я видряпався вгору до палуби човна. Я не міг бачити Туріда і Матая Шанга зараз, але я чув звуки боротьби і таким чином знав, що вони все ще б'ються. Терн – за своє життя, а чорний – за збільшення плавучості, яке дасть полегшення від ваги навіть одного тіла. Якщо Матай Шанг помре до того, як я досягну палуби... Мої шанси коли-небудь досягти її будуть справді мізерними, бо чорному датору потрібно лише перерізати мотузку наді мною, щоб назавжди звільнитися від мене, бо судно дрейфувало через край прірви, в чиї моторошні глибини моє тіло впаде, щоб бути розчавленим на безформну масу, якщо туріт добереться до мотузки зараз. Нарешті моя рука зімкнулася на поручнях корабля, і в ту ж мить жахливий вереск пролунав піді мною, від якого моя кров похолола, і мої жахнуті очі подивилися вниз на верескливу стрімку звивисту річ, яка вистрілила вниз у жахливу прірву піді мною. Це був Матай Шанх, святий Хеккадор, батько тернів, який пішов на свою останню розплату». Тоді моя голова з'явилася над палубою, і я побачив Туріда з кинджалом у руці, який стрибав до мене. Він був навпроти переднього кінця каюти, а я намагався вилізти на борт біля корми судна. Але між нами було лише кілька кроків. Жодна сила на землі не зможе підняти мене на цю палубу, перш ніж розлючений чорний накинеться на мене. Мій кінець настав. Я це знав. Але якби в моїй голові були сумніви, то мерзенна тріумфальна усмішка на цьому злому обличчі переконала б мене. За турідом я бачив мою дею Торіс з широко розплющеними очима та в жаху, яка намагалася вирватися з пут. Те, що її змусили стати свідком моєї жахливої смерті, зробило мою гірку долю подвійно жорстокою. Я припинив спроби перелізти через фальшборд. Замість цього я міцно вхопився за поручень лівою рубою і витяг кинжал. Я принаймні помру так, як жив, борючись. Коли Туріт опинився навпроти дверного отвору каюти, новий елемент урвався в похмуру трагедію в повітрі, яка розігрувалася на палубі пошкодженого літуна Матая Шанга. Це була Файдор з розчервонілим обличчям, розпатланим волоссям і очима, які видавали нещодавню присутність смертних сліз, над якими ця горда богиня завжди трималася. Вона вистрибнула на палубу прямо переді мною. «У її руці був довгий, тонкий кинжал. Я кинув останній погляд на мою кохану принцесу, посміхаючись, як і належить чоловікам, які збираються померти. Потім я повернув обличчя до Файдор, чекаючи на удар. Я ніколи не бачив цього прекрасного обличчя більш прекрасним, ніж воно було в той момент». Здавалося неймовірним, що таке чарівна істота все ще може приховати у своїй прекрасній душі таке шорстоке і невблаганне серце, і сьогодні в її дивовижних очах був новий вираз, якого я ніколи раніше там не бачив – незнайома м'якість і вигляд страждання. Туріт був уже поруч із нею, відштовхуючи її, щоб дістатися до мене першим. І тоді все сталося так швидко, що все закінчилося перш ніж я зміг усвідомити правду. Тонка рука Файдор вистрілила, щоб стиснути зап'ястя чорношкірого з кинжалом. Її права рука піднялася високо з блискучим лезом. «Це тобі, заматая шанга!» – вигукнула вона і занурила лезо глибоко в груди датара. Це за те зло, яке ти хотів заподіяти деї Торіс. І знову гостра сталь занурилася в закривавлену плоть. І це, і це, і це, заверещала вона, для Джона Картера, принца Геліума. І з кожним словом її гострий наконечник пронизував мерзенне серце великого лиходія. Потім із злостивим поштовхом вона скинула тушу першого народженого з палуби, щоб він упав у жахливій тиші слідом за тілом своєї жертви. Я був настільки паралізований здивуванням, що не зробив жодного руху, щоб дістатися до палуби під час цієї вражаючої сцени, свідком якої я щойно став. І тепер я мав бути ще більше вражений її наступним вчинком» бо Фейдор простягнула мені руку і допомогла мені дістатися до палуби, де я стояв, дивлячись на неї з неприхованою і приголомшеною дивовижею. Бліда посмішка торкнулася її губ. Це була нежорстока і гордовита посмішка богині, з якою я був знайомий. «Ти дивуєшся, Джоне Картере?» – сказала вона. «Що за дивна річ викликала цю зміну в мені?» «Я тобі скажу!» «Це кохання!» Кохання до тебе, і коли я насупив брови, висловлюючи несхвалення її словам, вона підняла благальну руку. Зачекай, сказала вона. Це інше кохання, ніж моє, це кохання твоєї принцеси Деї Торіс до тебе, яке навчило мене, яким може бути справжнє кохання, яким воно має бути, і наскільки далекою від справжнього кохання була моя егоїстична і ревнива прастрість до тебе. Тепер я інша. Тепер я могла б кохати, як кохає Деяторіс. І тому моє єдине щастя може полягати в тому, щоб ти і вона знову разом, бо тільки в ній ти можеш знайти справжнє щастя. Але я нещасна через зло, яке я вчинила. Мені потрібно спокутувати багато гріхів. І хоч я і безсмертна, життя надто коротке для спокути». Але є інший шлях. І якщо Фейдор, дочка святого Гекодора Святих Тернів, згрішила, то вона вже сьогодні частково загладила свою провину. І щоб ти не сумнівався в щирості її запевнень і її визнання нового кохання, яке охоплює також ідею Торіс, вона доведе свою щирість єдиним доступним способом. Врятувавши тебе для іншої, Фейдор залишає тебе її обіймам. З останнім словом вона розвернулася і стрибнула з палуби корабля в безодню внизу. З криком жаху я кинувся вперед у марній спробі врятувати життя, яке протягом двох років я б так охоче бачив з гаслем. Я запізнився. З очима затьмареними сльозами я відвернувся, щоб не бачити жахливого видовища внизу. Мить по тому я звільнив Дею Торіс від пут, і коли її любі руки обвили мою шию, а її досконалі вуста притулилися до моїх, я забув про жахи, які бачив, і про страждання, які я пережив, в захваті від моєї винагороди. Новий правитель Літальний апарат, на палубі якого ми з Дею Торіс опинилися після 12 довгих років розлуки, виявився абсолютно непридатним». Його балони плавучості сильно протікали. Його двигун не запускався. Ми були безпорадні там, у повітрі над арктичним льодом. Апарат дрейфував через прірву, в якій лежали трупи Матая Шанга, Туріда і Фейдор, і тепер завис над невисоким пагорбом. Відкривши випускні клапани балонів плавучості, я дозволив йому повільно опуститися на землю. І коли він торкнувся землі, ми з Деєю Торіс зійшли з його палуби і, тримаючись за руки, повернулися через замерзлу пустку до міста Кадабра. Ми пройшли тунелем, який привів мене в їх переслідуванні. Шли повільно, бо нам було багато що сказати один одному. Вона розповіла мені про той останній жахливий момент кілька місяців тому, коли двері її тюремної камери в храмі Сонця повільно зачинялися між нами» про те, як Фейдор накинулася на неї з піднятим кинжалом, і про крик Тувії, коли вона усвідомила мерзенний намір богині Тернів. Саме цей крик лунав у моїх вухах усі довгі виснажливі місяці, протягом яких я перебував у жорстокому сумніві щодо долі моєї принцеси, бо я не знав, що Тувія вирвала лезо з рук дочки Матая Шанга, перш ніж воно торкнулося Деї Торіс чи її самої. Вона також розповіла мені про жахливу вічність її ув'язнення, про жорстоку ненависть Фейдор і ніжну любов Тувії, і про те, як навіть коли відчай був найчорнішим, ці дві рудоволосі дівчини чіплялися за ту саму надію і віру, що Джон Картер знайде спосіб звільнити їх. Незабаром ми підійшли до покоїв Солана. Я йшов, не замислюючись про обережність, бо був певнен, що місто і палац вже в руках моїх друзів. І ось так трапилося, що я влетів у кімнату прямо в оточення дюжини придворних Саленсуса Ола. Вони проходили повз, прямуючи до зовнішнього світу коридорами, якими ми щойно пройшли. Побачивши нас, вони зупинилися на місці, а потім потворний усміх розплився на обличчі їхнього ватажка. «А автор усіх наших нещасть!» – вигукнув він, показуючи на мене. Ми отримаємо задоволення, хоча б частково помстившись, коли залишимо тут мертві та скалічені тіла принца і принцеси Гелію. Коли вони їх знайдуть, продовжив він, кивнувши великим пальцем вгору на палац, вони зрозуміють, що помста жовтої людини дорого коштує її ворогам. «Готуйся померти, Джоне Картере, але щоб твій кінець був ще більш гірким, знай, що я можу змінити свій намір щодо милосердної смерті для твоєї принцеси. Можливо, вона буде збережена як іграшка для моїх вельмож». Я стояв близько до покритої приладів стіни, де торіс поруч зі мною. Вона здивовано подивилася на мене, коли воїни насунулися на нас з оголеними мечами, бо мій все ще висів у піхвах з боку, і на моїх губах була усмішка. Жовті вельможі теж здивовано перезирнулися, а потім, побачивши, що я не роблю жодного руху, вони завагалися, побоюючись хитрощів. Але їхній ватажок підштовхнув їх». Коли вони підійшли майже на відстань меча, я підняв руку і поклав її на поліровану поверхню великого важеля, а потім, все ще похмуро посміхаючись, я подивився своїм ворогам просто в обличчя. Вони всі як один раптово зупинилися, кидаючи перелякані погляди на мене і один на одного. «Стійте!» – вискнув їхній лідер. «Ви не уявляєте, що робите!» «Маєте рацію?» – відповів я. «Джон Картер не спить. Він знає, знає, що якщо хтось із вас зробить ще один крок у бік Деї Торіс, принцеси Геліуму, я широко смикну цей важель, і вона й я помремо разом, але ми не помремо на самоті». Вельможі відсахнулися, перешіптуючись кілька хвилин. Зрештою їхній лідер повернувся до мене. «Іди своїм шляхом, Джон Картере», – сказав він, – «а ми підемо своїм». «В'язни не ходять своїм шляхом», – відповів я, – «а ви в'язні, в'язні принца Геліуму». Перш ніж вони встигли відповісти, двері на протилежному боці кімнати відчинилися, і в кімнату влилася дюжина жовтих людей. На мить вельможі здалися полегшеними, але потім, коли їхні погляди впали на лідера нової групи, їхні обличчя зблідли, тому що він був Талу, бунтівний принц Марентини, і вони знали, що не можуть сподіватися ні на допомогу, ні на милосердя з його рук. «Чудово, Джоне Картере!» – вигукнув він. – «Ти обертаєш їхню власну силу проти них!» «Щасливий для Окару той факт, що ти був тут, щоб запобігти їхній втечі, бо це найбільші негідники на північ від Крижаного бар'єру, і цей, вказуючи на лідера групи, зробив би себе джеддаком джеддаків на місці мертвого Саленсуса Ола. Тоді б ми справді мали більш мерзенного правителя, ніж ненависний тиран, який впав від твого меча. Окарські вельмоді тепер підкорилися арешту, оскільки їх чекала лише смерть у разі опору, і в супроводі воїнів Талу ми попрямували до великої зали для аудієнцій, яка належала Саленсусу Олу. Тут було величезне зібрання воїнів червоношкірі з геліуму та птарту, жовті люди півночі, пліч-опліч з чорними з першонароджених, які прийшли під проводом мого друга Ксодара, щоб допомогти в пошуках мене і моєї принцеси. Були дикі, зелені воїни з мертвих морських глибин півдня і жменька білошкірих тернів, які відреклися від своєї релігії і присягнули на вірність Ксодару. Там були Тардос Морс і Морс Каяк, і високий, і могутній у своєму чудовому воїнському вбранні Карторіс, мій син. Ці троє накинулися на дею Торіс, коли ми увійшли до апартаментів, і хоча життя і виховання королівських марсіан не схиляються до вульгарної демонстрації, я подумав, що вони задушать її у своїх обіймах». І там були Тарс Таркас, Джедак Тарку і Кантос Кан, мій давній друг, і стрибав і рвав мою упряжу у надмірності своєї великої любові дорогий старий вула, шалено божезаний від щастя. Довгим і гучним було вітання, що вибухнуло, коли нас побачили. Оглушливим був брязки дзвінкої сталі, коли ветерани-воїни з кожного марсіанського клімату схрещували свої клинки вгорі на знак успіху і перемоги. Але коли я проходив серед натовпу салютуючих вельмож і воїнів, джедів і джедаків, моє серце все ще було важким, бо не вистачало двох облич, які я віддав би багато, щоб побачити там туван, дін і ту вія сптарту не були знайдені у великій залі. Я розпитував про них серед людей кожної нації, і нарешті від одного з жовтих військовополонених я дізнався, що їх затримав офіцер палацу, коли вони намагалися дістатися до ями достатку, поки я лежав там ув'язнений. Мені не потрібно було питати, що їх туди послало – мужнього джеддака та його вірну доньку. Мій інформатор сказав, що зараз вони лежать в одному з численних похованих під земель палацу, де їх утримують в очікуванні рішення щодо їхньої долі тираном півночі. мить пошукові загони прочісували цю стародавню споруду в пошуках їх, і моя чаша щастя переповнилася, коли я побачив, як їх вводять до кімнати під оплески почесної варти». Першим поривом Тувії було кинутися до деї Торіс, і мені не потрібно було кращого доказу любові, яку ці двоє відчували одне до одного, ніж щирість, з якою вони обійнялися. Дивлячись на ту переповнену залу, стояв мовчазний і порожній трон Окара. З усіх дивних сцен, які він, мабуть, бачив з тих давно минулих часів, коли джеддак джеддаків вперше зайняв на ньому своє місце, жодна не зрівняється з тією, на яку він тепер дивився. І розмірковуючи про минуле і майбутнє тієї давно похованої раси чорнобородих жовтих людей, я подумав, що бачу для них яскравіше і корисніше існування серед великої родини дружніх народів, яка тепер простяглася від південного полюса майже до їхніх дверей. «Двадцять два роки тому я був кинутий, голий і чужий у цей дивний і дикий світ. Рука кожної раси і нації була піднята в безперервній боротьбі і війнах проти людей кожної іншої землі і кольору. Сьогодні силою мого меча і вірністю друзів, яких мій меч здобув для мене, чорні і білі, червоні і зелені, стояли пліч-опліч у мирі і дружбі». Усі народи Барсума ще не були як один, але великий крок вперед до цієї мети було зроблено. І тепер, якщо я зможу об'єднати люту-жовту расу в цю солідарність націй, я відчую, що завершив велику справу життя і відплатив Марсу принаймні частину величезної боргу вдячності, яку я йому винен, за те, що він подарував мені мою дею Торіс. І коли я думав, я бачив лише один шлях і одну людину, яка могла б забезпечити успіх моїх надій. Як це завжди зі мною буває, я діяв тоді так, як завжди дію, без обміркування і без консультацій. Ті, кому недовподоби мої плани та способи їх просування, завжди мають при собі мечі, щоб підкріпити своє несхвалення. Але зараз, здавалося, не було жодного голосу незгоди. Коли, схопивши талу за руку, я скочив на трон, який колись належав Саленсусу Оллу. «Воїни Барсуму!» – вигукнув я. «Кадабра пала, а разом з нею й ненависний тиран північі. Але цілісність Окару має бути збережена. Червоні люди підкоряються червоним джаддакам. Зелені воїни давніх морів не визнають нікого, крім зеленого правителя». Першонароджені Південного полюса приймають свій закон від Чорного Ксодара. І ні жовтим, ні червоним людям не було б вигідно, щоб червоний джеддак сидів на троні Окару. Є лише один воїн, який найкраще підходить для давнього та могутнього титулу джеддака джеддаків півночі. Люди Окару, підніміть свої мечі за свого нового правителя – Талу, бунтівного принца Марентини. І тоді великий крик радості піднявся серед вільних людей Марентини та в'язнів Кадабри, бо всі думали, що червоні люди утримають те, що вони взяли силою зброї, бо таким був звичай Мабарсумі, і що відтепер ними правитиме чужий джедак. Переможні воїни, які слідували за Карторісом, приєдналися до шаленої демонстрації, і серед дикого сум'яття, галасу та вітань Торіс і я вийшли в чудовий сад джеддаків, який прикрашає внутрішній двір палацу Кададри. За нами йшов вула, і на різбленому сидінні дивовижної краси під навісом пурпурних квітів ми побачили двох, які випередили нас – Тувію з Птарту та Карторіса з Геліуму. Вродлива голова вродливого юнака низько схилилася над прекрасним обличчям його супутниці. Я подивився на дею Торіс, усміхаючись, і, пригорнувши її до себе, прошепотів «Чому б і ні?» Справді, чому б і ні? Яке значення має вік у цьому світі вічної молодості? Ми залишалися в кадабрі, гостюючи в Талу до його офіційного вступу на посаду. А потім, на великому флоті, який мені пощастило врятувати від знищення, ми попливли на південь, через крижаний бар'єр. Але не раніше, ніж ми стали свідками повного знесення похмурого охоронця півночі за наказом нового джеддака джеддаків. Відтепер, сказав він, коли роботу було завершено, флоти червоних і чорних людей можуть вільно приходити і відходити через крижаний бар'єр, як по своїй власній землі». Печери падальників будуть очищені, щоб зелені люди могли легко знайти шлях до землі жовтих, і полювання на священного апта буде розвагою моїх дворян, поки жоден зразок цієї жахливої істоти не бродитиме за мерзлою північчю. Ми попрощалися з нашими жовтими друзями зі щирим жалем, коли вирушили до Птарту. Там ми залишалися гостями Тувана Діна протягом місяця». І я бачив, що Карторіс залишився б назавжди, якби не був принцом Геліуму. Над могутніми лісами Каолу ми зависали, поки звістка від Кулана Тіта не привела нас до його єдиної посадкової вежі, де весь день і півночі судна вивантажували свої екіпажі. Ми відвідали місто Каол, зміцнюючи нові зв'язки, які були встановлені між Каолом і Гелієм, а потім, одного довгоочікуваного дня, ми побачили високі, тонкі вежі міст-близнюків Гелію. Люди вже давно готувалися до нашого прибуття. Небо було розкішним від яскраво прикрашених літальних апаратів. Кожен дах в обох містах був укритий дорогими шовками та гобеленами. Золото та коштовності були розкидані по дахах, вулицях і площах, так що два міста здавалися палаючими вогнями сердець чудових каменів і полірованого металу, які відбивали яскраве сонячне світло, перетворюючи його на незліченні чудові відтінки. Нарешті, після 12 років, королівська родина Геліуму воз'єдналася у своєму могутньому місті, оточена мільйонами збожеволілими від радості перед палацовими воротами. Жінки, діти та могутні воїни плакали від вдячності за долю, яка повернула їхнього улюбленого Тардоса Морса та божественну принцесу, яку обожнювала вся нація. Жоден з нас, хто брав участь у цій експедиції неймовірної небезпеки та слави, не відчував нестачі у похвалах. Тієї ночі до мене прийшов посланець, коли я сидів з деєю Торіс і Карторісом на даху мого міського палацу, де ми давно наказали створити чудовий сад, щоб ми втрьох могли знайти усамітнення та тихе щастя серед себе, далеко від пишності та церемоній двору, щоб викликати нас до храму-нагороди, де сьогодні вночі мають судити, закінчувався виклик. Я напружував мозок, щоб спробувати визначити, яка важлива справа могла бути на розгляді, яка могла б викликати королівську родину з їхніх палаців напередодні їхнього повернення до Геліуму після багатьох років відсутності. Але коли джедак викликає, ніхто не зволікає. Коли наш літун торкнувся посадкового майданчика на вершині храму, ми побачили незліченну кількість інших кораблів, що прибували та відлітали». На вулицях внизу великий натовп кинувся до великих воріт храму. Повільно до мене повернулися споведи про відкладену долю, яка чекала на мене з того часу, як я був судимий тут, у храмі, за том арасом, за гріх повернення з долини Дор і загубленого моря Коруса». Чи можливо, що суворе почуття справедливості, яке домінує над людьми Марса, змусило їх проігнорувати велике добро, яке вийшло з моєї Єрісі? Чи можуть вони ігнорувати той факт, що мені і лише мені завдячують порятунком Карторіса, Деї Торіс, Морса Каяка, Тардоса Морса? Я не міг повірити в це. І все ж, з якою іншою метою мене могли викликати до храму нагороди одразу після повернення Тардоса Морса на його трон. Мій перший подив, коли я увійшов до храму і наблизився до престолу, викликали чоловіки, що сиділи там як судді. Там був Кулан Тіт, джедак Каолу, якого ми щойно залишили у власному палаці кілька днів тому. Там був Туван Дін, джедак Птарту, як він дістався до Геліуму так швидко, як і ми. Там був Тарс Таркас, джедак Тарку, і Ходар, джедак Першонароджених. Там був Талу – джедак джедаків півночі, який я міг би заприсягтися, все ще був у своєму скутому кригою місті-теплиці за північним бар'єром. І серед них сиділи Тардос Морс і Морс Каяк з достатньою кількістю менших джедів і джедаків, щоб скласти 31 хто має судити своїх ближніх. Воїстину королівський трибунал, і такий, я запевняю, якого ніколи раніше не збирали разом за всю історію стародавнього Марса. Коли я увійшов, у великому зібранні людей, що заполонили залу, запала тиша. Тоді підвівся Тардос Морс. «Джон Картер», – сказав він своїм глибоким, войовличим голосом, – «займіть своє місце на п'єдесталі істини, бо вас судитиме справедливий і неупереджений трибунал ваших ближніх». З рівним поглядом і високопіднятою головою я зробив, як він велів. І, кинувши побіжний погляд на коло облич, яке я міг би заприсягтися мить тому, містило найкращих друзів, яких я мав на барсумі, я не побачив жодного приязного погляду, лише суворих, безкомпромісних суддів, які прийшли виконати свій обов'язок». Клерк підвівся і з великої книги прочитав довгий список найвидатніших вчинків, які я вважав своїми заслугами, що охоплювали тривалий період у 22 роки, відколи я вперше ступив на вохристе морське дно біля інкубатора Тарків. Разом з іншими він прочитав про все, що я зробив у межах кола гір Оц, де панували святі терни та першонароджені. На Барсумі заведено перераховувати чесноти людини разом з її гріхами, коли вона постає перед судом, тому я не здивувався, що все, що було мені зараховано, було зачитано моїм суддям, які все це знали на пам'ять, аж до цього моменту. Коли читання закінчилося, Тардос Морс підвівся. Найправедніші судді, вигукнув він. Ви почули все, що відомо про Джона Картера, принца Геліуму, хороше і погане. Який ваш вирок? Тоді Тар Старка сповільно підвівся на ноги, розгортаючи всю свою могутню величну висоту, поки нанавис зелено-бронзова статуя далеко над усіма нами. Він кинув на мене зловісний погляд. Він – Старкас, з яким я бився в незліченних битвах, якого я любив як брата. Я міг би заплакати, якби не був таким розлюченим, що ледь не вихопив свій меч і не накинувся на них усіх на місці. «Судді», – сказав він, – «може бути тільки один вирок». Джон Картер більше не може бути принцом Геліуму, він замовк, а натомість нехай він буде джедаком джедаків, воєначальником Барсуму. Коли 31 суддя підскочили на ноги з витягнутими і піднятими мечами, в одностайній згоді з вироком шторм прорвався по всій довжини, ширини та висоті цієї могутньої будівлі, поки я не подумав, що дах впаде від грому шалених вигуків. Тепер, нарешті, я побачив похмурий гумор методу, який вони застосували, щоб надати мені цю велику честь. Але те, що в реальності титулу, який вони мені надали, був якийсь обман, було легко спростовано щирістю привітань, якими мене обсипали спочатку судді, а потім знать. Незабаром 50 наймогутніших дворян з найбільших дворів Марса пройшли широкою алеєю надії, несучи на плечах чудову карету, і коли люди побачили, хто сидить всередині, оплески, що лунали на мою честь, потьмяніли в порівнянні з тими, що прогриміли по величній будівлі зараз, бо ту, кого несли дворяни, була Дея Торіс, улюблена принцеса Геліуму. Прямо до трону праведності вони її доставили, і там Тардос Морс допоміг їй вийти з карети, ведучи її вперед до мене. Нехай найвродливіша жінка світу розділить честь свого чоловіка, сказав він. Перед усіма я пригорнув свою дружину до себе і поцілував її в губи.